Хілив він голову на груди, та й упав кряжем на траву, жодного слова не промовивши. Зупинивсь, діто забієць, та й довго дивився на мертвого сина. Він і мертвий був як живий, прехороший. Козачий вид його, щоб був піру повен сили й уразливих чарів, Силоміць, перевертаючи жіноту, ще й тепер виявляв чудовну його вроду. Чорні брови, як черня Оксамитова, виставляли зблідли його облиса. «Орел, не козак», – промовив Тарас, – «і станом високий, і чорнобривий, і вид панський, і рука місна, незрадливо була в січі, згинув». Згиб, ні слави, ні пам'яти, як пес падлюшний. Тату, тату, що се ти наробив? Це ти вбив його? промовив, над'їхавши тим часом Остап. Тарас чітко головою кивнув. Остап пильно подивився, забитому в вічі. Жалко йому стало брата та й промовив тату. Поховаймо його як слід по закону, щоб не знущались над ним вороги, та й хіже птаство, щоб не порозтягало козацького тіла. Поховайте його й без нас, проказав Тарас. Знайдуться до його жалібниці й утішниці. Хвилин зо дві зважував він, чи покинути його на патоло вовкам сироманцям. А чи йому вчинити шанову лицарському завзяттю, що лицар мусить його поважати, і кому б воно не було? Якось бачить, летить конем Голокопитенко. Лихо, отамане, прийшла на підмогу свіжа сила, але ще не доказав Голокопитенко, коли скоче вовтузенко. Лихо, пане, отамане, нові потуги наляхів цунуть! Не встиг вимовити Вовтузенко, як же й Писаренко біжить пішкома. Батьку, тебе козаки шукають. Вже вбито корінного отамана величкого, задорожнього вбито Черевиченка теж, але ще опір стоять козаки, не хочуть полягати, тебе ввіч не вздрівши. Жадають, щоб поглянув ти на їх на смерти. Остапе. На коня. гукнув Тарас не поспішаючи, щоб застати ще козаків, щоб ще полюбувати їх, та щоб і вони наприконеччі на свого отамана подивились. Коли ж не виїхали ще з лісу, а вже вороги облягли ліс, усіма сторонами і проміж дерем усюдою виставились верхівні з шаблями та списами – «Ей, Остапе, держись, не давайся», – гукав Тарас, а сам, вихопивши шаблю з піхви, почав сікти на всі боки. «Кого попадя?» А на Остапа вже наскочило мента шестеро. Десь, мабуть, лихим часом вони нарвались. З одного злетіла голова. Другий, відступившись, полетів сторж, Третій скуштував списав ребро. Четвертий був відважливіший. Вильнув головою від кулі, але, поминувши його, улучила, запекла куля коня. Ставши дуба, скажений кінь грякнув об землю, задавивши під собою верхівця. Добре, синку, добре, Остапе, гукав Тарас, а уж я слідом за тобою, а сам усю одсіч давав наполягаючим ворогам, тне, Тарас, обдарює щедро гостинцями то того, то другого по голові, а саме все дивиться вперед на Остапо, коли гляне. Аж уже з Остапом знов щепилось мало мало не восьму розразу. Гей, Остапе, не давайсь, Остапе. Але змагають же Остапа. Уже один накинув йому на шию мотус. В'яжуть, беруть Остапа. «Ей, хостапе, Остапе, Остапе!» Гукав Тарас, тиснячись до його та шаткуючи ляхив. «Ей, хостапе, Остапе, Остапе!» Але ті ж такі хвилини, неначе наче важкою каменюкою, клизнули його. «Усе пішло обертом йому увічу!» Намент йому замехтіли мішма голови, списи, дим, вогняний бризк, сучки з листям. Рякнув Тарас додолу.